Du lyssnar på Under ytan-podden, en podcast från Dörren, en kreativ verksamhet på Mester Olofsgården i Stockholm för alla mellan 16 och 25 år. Alla avsnitt är olika, men alla avsnitt har en sak gemensamt. De har gjorts av ungdomarna på Dörren. Hej och välkomna till Under ytan Podden. Wohoo. Det är en podd som Dörren gör. Ja, precis. Alltså Dörrens ungdomsateljer i Gamla stan. Mm. Shout out. Jag sitter här tillsammans med William yes. G-Town. Inget efternamn. <laughs> och Sarah Eaglecrest. Eagle yes. Och idag ska vi prata om. Uh, vi, ska prata <laughs> vi ska prata om uh, att vara ung och vuxen. Precis. Och uh, framförallt om karriär och drömmar om karriär. Mm. introduktion mm. också mm. dessutom. Introduktion. För att det är så här, hur är det att vara ung och vuxen? Och, eller ung men ändå vuxen? Mm. Och hur, hur är det att du har liksom så här, drömmar om att komma till en karriär men kanske inte riktigt vara där eller samtidigt vara... Ja, det är inte alltid så lätt. Man kan bli lätt dömd. <laughs> det här är mina frågor. <laughs> uh, har du några tankar? Um, för mig, jag tycker det kan, det kan vara krävande. Liksom. Det, kan vara, liksom, det känns som ditt liv håller på att bli verklig nu. Det är inte som du var ung längre. Så det är mer press. Det själv också. Nej men det är inte lätt att, att som hitta alltid sitt väg i livet. Man kan alltid hamna någon annanstans och man kan bli dömd. Till exempel när jag blev dömd över mitt så var jag hos en slags En ja Och det var olika personer som hade en viss hög klass tyckte de. De hade pluggat till vissa yrken som de ansåg var högre än det som jag pratade om och de, när jag pratade om mitt yrkesval vilket var på den här tiden då i gymnasiet inriktning um, djurvård, inriktning djurpark så jag fick jobba med djur och att det var, har varit min dröm sedan jag var barn de gav en väldigt intressant blick kan jag säga när jag berättade om det och man kunde se att det var inte en positiv blick heller Ja, man, jag tyckte det var faktiskt såklart så blev det en väldigt deprimerande fest eftersom det var väldigt det var väldigt om ett visst område som gällde inom yrkesval och de andra resten bara lades ner ungefär i konversationen och liknande. Så det var inte riktigt upplyft och det var inget intresse. Och Ja, jag upplever det nu som väldigt komiskt eftersom jag har alltid drömt om det och det tar väldigt mycket för att man ska komma dit man vill till exempel i det här yrkesvalet som jag gjorde då i gymnasiet. Så det tyckte jag var komiskt. Vad har du för drömmar nu? Äh, vi skiter i det. <laughs> jag har väldigt många, ska jag säga, Benny. <laughs> väldigt många. Punkt. Uh, William. Yeah. <laughs> Vad har du för drömmar i ditt, i ditt uh, unga yeah. liv? <clears throat> Som Sara sa, det är samma sak. Alltså. Det är väldigt många också. <laughs> <laughs> så, det finns inget så här specifikt specifik. You know. Det är en massa tankar, det är en man vill uppnå i livet. Liksom. Men att komma dit, det är det som är problemet. You know men det är klart att man måste ta ett steg i taget, de minsta steget som, som det finns att ta you know, i livet. Det är det som jag är, ju, ett process. You know, till exempel, liksom vi säger jag gillar musik, men jag omringar mig i alltså, min vardagsliv. Liksom, you know, jag är en kompis som är DJ, you know, så so, you know, jag är i nära musiken, åtminstone. Så det där och sen också min brorsan you know, gillar musik, jag också gillar musiken, så so, jag yeah, är i området. You know, men det process är process att komma till den här verkligen in i handlingen, alltså business, själva musikbusiness. Mm. Men när måste man bestämma sig för vad man, vad man vill komma någonstans? Ja, det är lite stressigt med den frågan eftersom man kanske befinner sig i ett jobb som man inte trivs i. Inte jag, men många andra allmänt. Och sen så kan de inte ta sig ur den. Och då, eller så har de ett jobb som de trivs med men de vet inte sitt mål. Och då är det väldigt svårt att veta vilken riktning man ska ta. Um, och sen så om man är osäker och man provar väldigt mycket, ja men då då blir man, då känner man en den här tyngden att inget passar mig. Vad ska jag ta mig till? Och jag rekommenderar Arbetsförmedlingens test, den är väldigt bra. Um, samtidigt också, du vet, det där också, det är individuellt för det, det är svårt. Alltså. Många har svårt att hitta sig själv också. You know, för att man är på den där processen att du håller på veta vem du är. Ibland vet du vet inte ens vem du är ännu. Så det är som ett det är ett krav också, och sen det är ett press. Så det, det, ibland det kommer tidigt för vissa Det kommer det you kommer know, längre för folk, andra människor. Så det är jättesvårt. Liksom. också man måste betala räkningar. och Om man bor hemma, då måste man känna. eller man får den där känslan att man måste bidra på något sätt. Precis. Och då finns det den där pressen. Och ytterligare om vissa släktingar eller de som man bryr sig väldigt mycket om, säger någonting, att nu måste du göra något åt det här. Mm. Och du vet inte vad att ta dig till. William, har du några tips på uh, vad, vad man ska göra om man är i den situationen, att man inte riktigt vet vem man är? Um, jag tycker alltså dels liksom man ska hitta liksom. vad är mer i aktiviteter där liksom du kan hitta dig själv. För att det är liksom, är, det här världen är ju, sätter ju krav på många, även vi själva sätter också krav på oss själva för vi vill bli någonting i livet. Vi vill lyckas med våra mål, men för att komma dit liksom, det är det som är grejen. Jag tycker det är viktigt att du, nummer, hitta ett aktivitet som du brinner för, som du kan vara med i någon grupp, och i någon sammanhang, social sammanhang, så du kan hitta dig själv. För där där du kan få idéer också. Nummer. Så det är viktigt tycker jag Du kan lära känna dig själv Och utveckla din förmåga Att producera eller att skapa Eller att bygga Eller vad det nu kan vara Du lyssnar på Under ytan podden Under podden Du lyssnar på Under podden Under podden Under Under podden Tycker ni att det är för mycket press utifrån på att, på att hitta en karriär eller på att hitta, eh, hitta sina egna drömmar eller hitta sina egna... det är för Ja, um, personligen så är jag den största kritiker på mig själv. Så jag pushar mig själv konstant och jag alltid hör att jag måste sänka kraven. Så utom, och jag har all stöd i världen från dem som jag verkligen bryr mig om, som sagt. Och... Jag känner mest den pressen kommer från mig själv, definitivt. William, hur känner du? Um, om jag ska gå ut ifrån mig själv. Ja det. är Utifrån dig själv. Um, jag tycker liksom att liksom du, jag för mig hur jag säger vad den nu. liksom att du måste liksom you know, vara på på hela tiden you know, För du du kan inte sitta still annars du missade roliga, you know Och sen också, you know för att livet väntar inte på någon, you know, inte ens tiden, så you, you, du måste, you know, du vill också, you know, associera alltså livet, liksom. För att livet du väntar inte på någon. Du vill bli något, du vill alltså skapa ett mål, you know, you know Du vill leva, you know. För att det är det, det handlar om. Och hur kan du leva om du inte liksom. Men känner du den pressen? Um, Ja, ja, ibland, alltså det, det händer, det, det, kommer, det finns pressen där. You know. Behövs den pressen? Eller, eller kan den behövas också? Det Kan det finnas ett behov av att få någonting utifrån som säger att man behöver göra någonting? Ja, den pressen behövs utifrån för min del personligen eftersom jag börjar tänka varför beter de sig på det här sättet? Varför känner jag mig så här? Och om... Um, för att jag vet min dröm, jag vet mina mål och jag vet vad som känns rätt och inte och jag kan väga och balansera de två, men för mig så var det här mest ett insikt att hur andra tänker kring det här och att de inte är lika positiva och öppna som jag kanske är till de, just den yrkesvalet eller den området mm. Men jag tänkte fråga dig alltså, må, är det måste du liksom Få en feedback av någon annan utifrån. Kan like, uh, inte bara liksom Nej, inte... Jag behöver ingen feedback på just den biten. Utan jag vet vad som känns rätt och vad som känns bra och yeah. vad som känns tungt för mig. Och då kör jag på det hund till hundra eller hundra till eller yeah. vad man nu beskriver det som. Jag tycker det är det som är viktigt. Men om, om jag tänker så här rent, rent filosofiskt, mm. eh, om, om man inte hittar, hittar ett eget mål, om man inte hittar en egen dröm, kan det alltså rent generellt behövas att någon faktiskt sätter press på att du, alltså, eller inte press press utan jag tänker med att det finns en förväntan att du, du behöver göra någonting för att kunna få betala hyrorna till exempel eller eller om du, om du söker en utbildning eller, eller hitta. Alltså menar du utifrån eller utifrån, från samhället, eller från dina föräldrar, eller från dina vänner eller från dina. Um, samhället, liksom liksom. Jag skulle inte liksom tänka så mycket på samhället. För att, liksom jag är inte person som tänker på fokusera vad folk tänk, tycker eller? Men liksom, om du. Om man har bra. Alltså socialt omgängare, alltså bra vänner omkring sig, liksom, när, de, när du ser dem, liksom, prestera, you know, går nås ha ett mål som de tänker på, och sen du är där, alltså, i den här sociala omgänget. Du frågasätter ju dig själv också, vad vill jag bli? För så är det automatiskt, kanske du kan inte säga det där, men i tankarna det vibrerar. You know? Ja, och um, frågan var ut om ja, man blir utvecklad en förväntning eller, eller en press eller någonting så mm. alltså, kan det finnas en, en, en, en bra grej med att det finns förväntningar ja, på andra människor. Ja, till exempel med livet allmänt så finns det alltid press på att man måste bete sig på ett bra sätt och uppföra sig på ett bra sätt. Man måste betala hyra, man måste, det finns väldigt mycket som man känner krav så. Så jag tycker att det är bara en naturlig del i, sin, i varje persons utveckling att det finns lite press för att annars så ger man upp och det finns inget att gå vidare ifrån. Um, men såklart så finns det en gräns hur mycket press sin egen familj eller liknande lägger på en. så Finns det någon gång, Sara, när du har känt att, att, att jag har velat att någon pushar mig lite mer. Ja, um, då skulle det vara mer intellektuellt hur jag hanterar vissa situationer. Det har jag längtat efter information. Nu har jag tittat mycket på Youtube och mycket psykologiska filosofiska um, idéer och uh, tankesätt och böcker då också. Hjälper mycket. Men allmänt drömmar inte vad jag kan komma på just nu. Hur känns ett misslyckande om man har drömt om någonting väldigt, väldigt länge? William? Um, jag tycker att misslyckas är bra för då du lär dig liksom, you know, min, var, alltså, alltså det är en del av, du lär dig liksom vilka, alltså dina, det är en del, att alltså, du lär dig liksom vilka som är inte din kraft. Och för då, du vet, okej, okay, det här var inte min kraft, så du ska hitta på någonting, annan, någonting annat som är min kraft. You know, för om du tänker på, om man är, det är inte alltid liksom man kan, alltså, nå det där målet som man uh, har lagt ett krav på inom you know, sig. Ja, um, ja, misslyckanden var det. Ja... Ny, ganska nyligen för några månader sedan jag såg en intervju med en artist som jag admirerar väldigt mycket, väldigt filosofiskt. Han heter Jared Leto och han är skådespelare och sångare i bandet 30 Seconds to Mars. Och han sa något väldigt viktigt och om jag inte kvotar exakt nu så får ni förlåta mig. Um, det var att han beskrev alla, han, hela hans karriär. Han misslyckades 90% av tiden och allt som vi i publiken allt som vi utifrån ser är hans det som han och hans band med hans bror och allting har lyckats med, det är 10%. Mm. Mm -hmm. Och det är väldigt viktigt tycker jag att tänka på det att ett sånt um, en sånt passionerade musiker och skådespelare som har lyckats med så mycket. Det är det bara det som vi fokuserar på och jämför oss själva med. Men faktiskt det är hans misslyckande som har pushat honom till att göra vissa saker, till att turnera och skapa världsrekord, att turnera um, längst antal år i, inom ett visst år. Det är kanske över nu. Uh, någon har kanske gått över den nu, men det var två år eller liknande, ett konstant. Mm. Så det tycker jag är väldigt viktigt att tänka på att man är inte bara en liten person utan även de större personer som är kända, som har skapat ett liv som de har drömt om de misslyckas hela tiden och det tycker jag är viktigt att tänka på. Mm. Ja, jag, tycker det, jag, jag håller med dig men samtidigt också var det också vi unga generationen behöver veta liksom att vi måste alltid lära oss att alltid vara driven mm. hela tiden. För många tror liksom att, alltså det, vissa där har misslyckats och de tror det där är hela deras liv, förstår du? Men om du alltså, fortsätter vara driven du kommer hitta andra krafter hos det som du inte trodde du kunde. Förstår du? Mm. Det är en del av hela processen av att Precis. bli vuxen. Att misslyckas och att <coughs> våga misslyckas och även om jag vill inte misslyckas inom till exempel vissa projekt så säger um, till exempel en projektledare till mig att ja, men våga misslyckas, det är, det är ingen fara, du kommer inte göra något hemskt av det utan mm. du kommer bara lära dig så jag, tar, jag försöker ta det som en process och göra mitt bästa till 100 procent och det är allt man kan göra, Precis. sitt bästa Så ett misslyckande är egentligen inte ett misslyckande? Ja, till exempel om ett yrkesval går åt skogen eller någonting som man har tänkt på väldigt länge går åt skogen då finns det alltid någonting annat som man inte vet själv men som man har intresse för. Man har Precis. kanske glömt bort det, man kanske har gjort det i sin barndom utan att veta om det. Mm. Man kanske älskar att vara i grupp men man har haft det på avstånd på grund av vissa dåliga erfarenheter, det beror helt på. Precis. Hur är vi så smarta? Som unga och vuxna, hur är vi så smarta? S ja. Okej. Okay, sure. okay, um, jag tycker det är ju livssituationer, erfarenheter, du, du lär ju medan du går liksom. så. Ja, positiva och negativa erfarenheter och någonting som jag har känt att jag måste vidare och jag måste fram på något sätt och att ha den drivet konstant även om man vet inte hur som sin situation blir om man befinner sig i en väldigt dålig situation så är det viktigt att bara tänka på, ja men jag har stöd jag har mina intressen om jag sitter fast nu så kommer jag fram till det sen utan det är inte slutet så att säga mm. Det låter som uh Avslutningsordet The Famous Last Words. Blir det? Blir det? Tack för att ni har lyssnat på Under Ytan-podden. Det är en podd som dörren gör. Blir det?